Через якийсь час вишукування вона скрикнула з радощів і витягла з землі невеликий корінець. До вечора все було зроблено, як циганка знала, і кальян був готовий. Але коли до Марини ввійшов хан, Марина не подала йому кальяну, як завжди бувало, а хотіла ще раз пошукати шляху до його й сумління, щоб уникнути недолі стати душогубкою – і, сівши, як звичайно, коли його ніг на подушки, з великим напруженням нервів почала розмову. «Що, коли б я звернулася до мого володаря з великим проханням, чи він вчинив би по моєму бажанню? Чого ж хоче моя зіронька?» – ласкаво спитав хан. «Я радий був би догодити своїй коханій дружині». Я бачила, що до Бахчисарає пригнали багато бранців з України. «Чи випустив би великий хан всіх їх на волю, коли б я проте його попросила?» Хан змішався, насупився, вигадуючи, як би викрутитись. «Та правда, як е ти знаєш, я випередив військо, мої вояки без мене там не втерпіли і набрали на Україні трохи ясиру». Проте пустити на волю бранців тепер ніяк неможливо, бо вони не моя власність, а тих, що їх побрали. Але ж ти говориш, що те зроблено без твоєї волі і згоди. Ти влади надібрати у свавільників усіх бранців і пустити їх на Україну. Хан знову замішався і ховав от Марини свої очі, дивлячись набік. Бачиш, Газізю, коли стрілець уб'є пташку, що висиділа малих пташенят, то чи не добріше він вчинить, взявши пташенят до своєї хати, щоб догодувати їх, ніж покинувши їх у гнізді на голодну смерть? Або спитаю, чи можна жити пташкам у зруйнованому гнізді? От так і тут. Куди подінуться на Вкраїні дівчата, що взято їх у неволю, коли батьків їх повбивано? Куди подінеться жінка, коли чоловіка її вбито, а хату спалено? Для кого працюватиме там чоловік, коли жінку взято, а дітей, може, потоптано кіньми? Так ти все це знаєш. І гадаєш, що бранцям краще тут, у неволі, ніж у рідній країні. Що зроблено, те зроблено, і того вже не переробиш. Так ти не пустиш бранців назад на Україну. Про це не може бути й балачки, сказав хан знервовано. Кіт не пускає мишенятка, коли вже вгородив в нього свої пазурі, і залишимо газязюцю розмову назавжди. А чому ти не подаєш мені сьогодні кальян? Пробач, пробач, тепер я вже можу подати. Марина принесла кальян і подала його ханові, не вагаючись і не почуваючи вже себе душогубкою, бо дорешті впевнилася в тому, що хан. Свідомий запеклий кат і ворог України. Знервований хан не вгавав. «Обринуло мені чути від тебе, Газізю, про Україну та українців. Здається, я вже просив тебе викинути їх з своєї голови. Пробач, пробач, мій володарю, це вже останнє. Я повела з тобою про них розмову», – говорила Марина, придивляючись і прислухаючись, як булькотіла в кальяні вода, коли хан тяг з чубука дим. «Від сьогодні ти вже ніколи від мене про них не почуєш. Будемо говорити про щось інше». Але вона вже не чула, про що далі говорив хан, бо її думками опанував жах, що хан лишиться в неї на ніч. Марина вже бачила в ньому труп і не мала сили навіть дивитися йому в очі. У великому напруженні нервів... Вона ледве діждала, поки хан викорив два кальяни і після того почала скаржитися на хвороби, так що незадоволений хан мусив йти від неї. На другий день Іслам Гірей почав кашляти і став хворіти. Через чотири дні до Бахчисираї прибули посланці від польського короля, щоб намовляти хана йти спільно з королем походом на Хмельницького – але ханові вже так погіршило, що він не допустив посланців до себе, і ті поїхали в Стамбул до султана. Поки минув тиждень, хан Іслам Гірей лежав вже тяжко хворий, він кашляв, не мав чим дихати і не вставав з ліжка, а всі справи вершив найближчий до хана Мурза Хамамбек. Перечуваючи свій кінець, Іслам Гірей – Покликав до палацу найближчих своїх морзів та старшого євнуха і почав з усіма прощатися. Всемогущий Аллах над силу, промовляв він, кличе мене до себе. Скоряюся його волі, дякую вам усім за вірну мені службу і слухняність і кожному з вас щось подарувати, щоб ви, маючи ті подарунки перед очима, повсякчас мене згадували. Тут хан почав перелічувати кому і що він дарує, тому найлюбішого коня, тому сіделце сріблом коване іншому шаблю з самоцвітами, а тобі хамамбет мурза, сказав він, коли дійшла черга до хамамбета, як першому моєму прибічникові й порадникові, дарую я на спомин про себе найлюбішу мою жінку Газізю. Не кривди її, пободься з нею чемно і обережно, бо вона шляхецького українського роду і дуже говорлива. Всі морзи припадали навколішки до ханського ліжка і цілували йому руку. На другий день після того хан помер. Його поховали, як годиться, по татарських звичаях. В Геремі Ханському стояв стогін, ридання, жінки хана бідкалися про свою долю, не відувачи, куди їх подінуть, тільки Марина була до цього байдужа, бо всі її думки були в тому, як би подати звістку Богнові, що тепер вона вільна і бажає втекти на Україну. Через кілька день по Марину прийшли євнухи, щоб подвезти її до гарему Хамамбета. Але вона ставила свої вимагання. «Я піду тільки разом з своєю служницею Астарою, але Хамамбетові подарована тільки ти, а не Астара», – сперечалися євнухи. Марина правила своє, нехай Хамамбет купить Астару. Перекажіть йому, що я не буду жити без Астари і накладу на себе руки. Марину лишили ще на якийсь час у ханському гаремі, поки застережений ханом про завзяту її вдачу Хамамбет, откупив Астару. А тоді разом з нею, улюблена ханом жінка Газізя, перейшла до Хамамбета. Нелегко розповісти про ті муки, що за останній час пережила молода жінка. Перші дні після отруєння хана вона ще жила почуттям задоволеної помсти на ханові за себе і за Україну, і це почуття заступало всі інші. Але через якийсь час, коли серце вже досить опилося помстою, Марина побачила, що смертю іслама не досягнено аж ніякої мети, бо Україна й надалі буде гинути під натиском татарів та поляків, її ж Марини особиста доля буде далеко гіршою, ніж за життя з ханом. Надія на те, що передати Богу нові звістку та ще й дістати від нього порятунок, що далі все більше покидала молоду жінку. Бо тепер, коли татари були ворогами України, до Вахчисараї не приїздили ні козацькі посланці, ні українські крамарі. Щонедень то Маринину душу все дужче спобивала нудьга, серце заливалося розпукою, вона вже двічі мовляла Астару, щоб та дала їй отрути, і не допустила її достатись на знущання ще й другому бусурманському ласунові. Хамамбет навідувався до покої Марини, але поки що не чіпав її, бо у бусурманів існує звичай, щоб жінки додержували якийсь час жалобу по чоловікові. Тим часом ханом став брат іслам Гірея, Махмед-гірей. І у Стамбулі йому було наказано по проханню королівських посланців іти разом з польським королем на Україну і спліндрувати її дощенту за те, що Хмельницький прилучився до Москви. Хамамбет почав збиратися в поход. І у Марини виникла думка попросити, щоб він узяв її з собою, а там, на Україні, під час походів та бойовищ утекти на волю. Тепер уже не було чого опасуватись, щоб прогнівати татарів своєю утечою, бо вони були одверті вороги України. А з такою думкою, одного разу, коли Хамамбет завітав до Марини, вона почала в розмові з ним пригадувати, як її брав з собою хан, як вона з того раділа і як любо їй було жити з ханом у наметі. Чарівна врода Марини разом з її вихованням та вдачею вабила до неї Хамамбета ще тоді, коли він звернув на неї увагу хана. Тепер же, коли молода жінка пишно розквітчалася і була вже його власністю, Мурза Хижо поглядав на її молоде тіло, нетерпляче сподіваючись того часу, коли скінчиться жалоба її поханові. Зваживши на бажання Марини і підлічивши, що жалоба їй скінчиться під час походу, Хамамбет згодився взяти Марину з собою в поход разом за старою і другою своєю жінкою Хафіфе. Придбавши собі спільником, кримського хана, польський король послав коронного гетьмана Потоцького і з ним 100 тисяч війська руйнувати Поділля. Хмельницькому неможливо було заступити Потоцькому шлях, бо з Криму, мов чорна хмара, наступала на Україну Орда, і Поділля лишилася необороненим. Потоцький своїм великим військом Сунувся понад Дністром, вимагаючи від людей покірливості до панів, але завзяті подоляни, що шість років вже проливали кров за свою волю, все ж таки не хотіли скорятися, не вважаючи навіть невелику силу поляків. Вони узброїлися хто косою, хто вилами, хто сокирою, а більшість самими кейками та ножами, і з тією зброєю обороняли свої міста і села. Певна зброя, як рушниці і шаблі, мали в кого траплялися – бо її вже кілька раз отбирали по поділлю поляки під час своїх наскоків. Зрозуміло, що, не маючи доброї зброї, подоляни тисячами гинули від кулі шабель доброго озброєного комонного польського війська, а села їхні займалися від вогню польських гармат. Проте розпука серця геть знищила у подолян почуття страху, і вони, не вагаючись, йшли на видиму смерть. Лишаючи поза себе пожарище і купи трупу, Потоцький дійшов до міцного замчища Буші, де засіло шість тисяч подільських ловенців та галицьких опришків. Всі вони, які озброєні мешканці Буші, бачили собі невинучу смерть, проте зважили за краще вмерти всі разом з жінками й дітьми, аніж датися живими до рук немалосердного ворога. Почалися під Бушею щоденні бойовища й штурми. Подоляни, гличани билися, як роздратовані звірі. Всякий дбав тільки про те, що є найдорожче віддати своє життя. Але сила була занадто нерівна, і до того ж у Буші не було гармат. У Потоцького ж їх було більше сотні. І він громив замок бомбами. Довго оборонці Буші Давали ворогам отсіч, поки нарешті поляки спустили воду з ставка, що захищав бушу з одного боку, і через той ставок вдерлися в місто. Українці почали битись вулицями, запалювали свої хати і заганяли ворогів в вогонь, перекопували вулиці рівчаками, щоб тим вигубляти ворогів. Але сила брала своєї кількість воронців, що години зменшувалася, а через деякий час не було вже кому змагатися. Тоді жінки, що весь час бились поруч з чоловіками, почали власноручно вбивати своїх дітей самих себе. Решта ж їх збилася в льосі, де переховувався порох, і там дружина вбитого сотника зависного запалила бочку пороху і поховала всіх під руїнами замку. З-під буші Потоцький повернув до Бугу на Братславу. Щоб заступити йому шлях на Чигирин, Гетьман зібрав до братслова повки Лубенський, Братславський та Вінницький. Незважаючи на те, що Хмельницький знав, як богун тільки сей рік відсурався гетьманської булави, він все ж таки не доймав богунові віри, опасувався його і заздрив його славі. Свою неправдиву невдячність до богуна Гетьман яскраво виявив тепер в тому, що зібрані в братслові повки доручив не богунові, а молодшому полковникові. «Миско Дубині», призначивши його наказним гетьманом. Проте вагун не був себе любцем, не ремствував, і щоб не пошкодити справі, корився Дубині. Порадившись поміж себе, полковники зважили було оборонятися в Братславі, але скоро до них надійшла звістка, що татари йдуть на необоронену Умань, маючи перейняти козакам шляхи до Чигирина і гетьманського війська. І через це Дубина – Зважив за потрібне покинути Брацлав і йти до Умані. Тут під час перевозу через Буг дубину було вбито польською бомбою, і за старшого знову-таки лишився Богун. Привівши військо за Бух і одвівши його на дві милі від берега, Богун отаборився на ніч біля невеликої річечки. Гіркі думи обсіли тут завзятого полковника. Ворги чорними хмарами заступили... Україну з Заходу і з Півдня. Новий спільник і державець України помочі їй не подавав. Гетьман же замість того, щоб обороняти рідну землю, послав 20 тисяч козаків із Золотаренком у Литву, щоб добувати литовські городи для Московського царства. Сила України розкидалася і гинула, і по Поділлю, і Братславщині гріли міста та села від рук ворогів, а часом і самі селяни – Палили свої оселі, щоб не доставалися вони ворогам, і виходили після того до Дніпра і далі на лівобічну Україну. Як смерклося, богун, здобний та влучком, пішов подивитися дивитися по табору, чи чатують вартові, чи добре посковані ланцюгами на ніч вози понавколо війська. Чи біля гармат залога чи все в таборі на поготові на випадок несподіваного наскоку ворогів. Стояв місяць грудень і ніч була морозна. Земля біліла від снігу, а на темному небі сяє молодий, оточений безліч зірок, що грали своїм промінням на снігових кришталях, мов на самоцвітах. На заході сонця за бугом на обрії неба відбувалося червоне полум'я пожежі, розстилаючи по снігу жовто стежки. Козацтво ще не спало, а порозкладавши огнища, сиділо коло них купами. Почувши біля одного огнища бандуру та спів кобзаря, богун наблизився туди. Козаки трохи розступилися і дали місце полковникові й його товаришам. Не старий ще, але з темними ямами замість очей кобзар співав про перебий носа, як той за дашевом, під сорокою вигубив велику силу ляхів. Чи мало слухачів було ще тих самих, що ходили з Перебийносом і знали його криваву славу, як тільки дума скінчилася, всяк з них почав додавати своє, чому був свідком. Набалакавшись досить про Перебийноса, козаки знову звернулися до кобзаря. Ану, Дмитро, про нечая, нечая заспівай. Кобзар підтягав струни, спробував голоси і почав. Ой у краснім на ставочку туман осідає, Чатували козаченьки у зеленім гаї.